Jabul 107 dari ayat 1 sampai 43. Besukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, kerana kasihnya kekal selama-lamanya. Biarlah mereka yang ditebus oleh Tuhan berkata demikian. Mereka yang telah ditebusnya daripada tangan musuh dan dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka telah merayau di gurun dalam kehampaan, mereka tidak dapat mencari kota untuk didiami, lapar dan dahaga, jiwa mereka tidak bermaya. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka dan dia menyelamatkan mereka daripada segala keajaiban mereka. Lalu dia memandu mereka di jalan yang betul supaya mereka dapat pergi ke sebuah kota dan tinggal di situ. Biarlah manusia bersyukur kepada Tuhan kerana kasih setianya dan kerana hasil-hasil kerjanya yang menakjubkan untuk anak-anak manusia. Kerana dia memuaskan jiwa yang penuh kerinduan dan mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut dibelenggu dengan derita serta rantai besi. Kerana mereka telah memberontak terhadap Firman Allah dan menghina bimbingan yang Maha Tinggi. Oleh itu, Dia menundukkan hati mereka dengan kerja teruk mereka jatuh tersungkur dan tiada siapa yang menolong. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka dan Dia menyelamatkan mereka daripada segala keajaiban mereka. Dia membawa mereka keluar daripada kegelapan dan bayangan maut dan menghancurkan rantai pengikat mereka. Biarlah manusia bersyukur kepada Tuhan kerana kasih setianya dan kerana hasil-hasil kerjanya yang menajubkan untuk anak-anak manusia. Kerana dia telah memecahkan pintu-pintu pagar gangsa dan memotong palang-palang besi sehingga patah dua. Orang yang bodoh kerana Kekaranya mereka dan kerana dosa mereka telah ditimpa kesakitan, jiwa mereka membenci segala jenis makanan, maka mereka hampir ke pintu maut. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka, dan Dia menyelamatkan mereka daripada segala kajapan mereka. Dia menghantar Firman-Nya dan menyembuhkan mereka serta melepaskan mereka kepada kemusnahan. Biarlah mereka mempersembahkan korban-korban kesukuran Dan mengistiharkan hasil-hasil kerjanya sambil bergembira Mereka yang turun ke laut menaiki kapal Yang berurusan di lautan luas Mereka melihat hasil-hasil kerja Tuhan dan keajaipannya di lautan dalam Kerana dia memerintahkan angin ribut bertiup dan meninggikan gelombang-gelombang laut Mereka naik ke arah langit mereka turun ke laut dalam jiwa mereka lebur dalam kesusahan. Mereka terombang ambing dan terhuyung hayang seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka dan dia membawa mereka keluar daripada segala kajapan mereka. Dia menenangkan ribut maka laut tidak bergelora lagi. Maka mereka bersukacita cita kerana telah tenang lalu dia memandu mereka ke tempat berteduh yang diingini mereka. Biarlah manusia bersyukur kepada Tuhan kerana kasih setianya dan kerana hasil-hasil kerjanya yang menakjubkan untuk anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikannya juga dalam perhimpunan orang dan memujinya di kalangan para penatua. Dia menukar sungai menjadi gurun dan mata air menjadi tanah kering. Tanah yang subur menjadi tandus kerana kejeliman mereka yang tinggal di situ. Dia menukar gurun menjadi kolam-kolam air dan tanah kering menjadi mata air. Di sana dia menempatkan orang yang kelaparan supaya mereka membina kota sebagai tempat tinggal dan menyemai benih di ladang dan Menanam anggur di kebun untuk mendapat hasil yang mewah. Dia juga memberkati mereka hala meraka beranak pinak dengan ramai dan dia tidak membiarkan lembu ternakan mereka berkekurangan apabila mereka dijadikan kecil dan lemah dengan penindasan derita serta kesedihan. Dia mencurahkan kehinaan ke atas orang bangsawan dan membuat mereka merayau di Gurun serta Sesaat di situ, sebaliknya dia mengangkat tinggi orang sesat jauh daripada derita, dan menjadikan keluarga mereka seperti kawanan domba. Orang yang tulus melihatnya dan bersukacita, serta seluruh kejahatan membisu. Sesiapa yang bijaksana akan memerhatikan semua ini dan akan mengerti kasih Tuhan.